Uh, pues, també el públic l'hem tingut sempre a favor nostre uh, quan han anat malament han estat a favor i quan van bé també és un públic uh, que només tens paraules d'agraïment perquè ja us el que et dic o sigui, les, les setmanes que hem anat uh, complicat doncs, ens han donat suport mm -hmm. i avui doncs, han decidit doncs, doncs, encara més amb més gent i, i la veritat és que és d'agrair i estem molt contents la veritat és que guanyar partits costa molt però si la gent es posa així i si ens anima d'aquesta manera la veritat és que el jugador la veritat